Agur, entzuleak. Pariseko laborantzako saloina pasatu behia dela eta, Kabala Azleak aspaldi igurikatzen zuten trazabilitate bat plantan jaji da. Marktsuaren batetik goiti, kolektibitateetan eta kantinetan jaterat den aragiaren jatoxia presentatua izan beharko da. Normala dela pentsatzen algin nuke, behinan behiki aragiaren zat 2000 urtea gerustik halabazen, gainerateko entzat etzen beharrezkoa. Huna beraz orain egina. Alemaniako beikia edo zelanda behriko ardikia janen dugularik, konsientekillaten halko dugu, eta espero gutiago apreziatuko dugula ere. Transparentziaren bidean urratxak aintzina amaitea beharrezkoak eta zuzena atsemaiten ditut. Hala ere, helburu horretan bidea luzea da eta ipar horatza agroindustria poloen indarren arabera ez da beti finkoa edo fidagajia. Nahazmena sortzen duen lokala lekuko mozkinak gure eskualdeko produktuak bezalako leloek haizea alde dute eta dakigun bezala harat haize, harat haize. Lokal jatogia haintzinerat emaiten dituzten publizitateak nun nahi agertzen dira. Fenomeno hori, ekonomia eta laborantza jasangahiago baten mugimenduaren bagnek okatzen da. Baina ez soilik. Fenomeno horretaz oarturik, oportunista frangok, biso segiteko, nozio hori aintzinerat emaiten dute, seguraski, besterik ezbait dute aintzinerat emaiteko. Eta horda eskasa, ez bada akatsa. Moskin bat lekukua delakotz erostea ez zautaski. Erosiz gero segur lekuko ekonomiako aktore bat sustengatzen dela. enplegua ere bai seguraski. Ingurumen aldetik ere, uhjunagotik gin mozkin batek baino inpakto gutxiago duela ulertzen da hegeski. Baina lekukoa izaiteak ez du mozkinaren izaitea nortasuna prozesua esplikatzen. Gaizki, molde ajo intensibo eta industrialan egin daiteke gure etxetik hurbil ere. Sekulan kampua ikusten ez duten txegiak ez dira bakarrik Bretañan, etxeoko izpena titulua badute ere. Lekuko bei esne jaurtapolitak, ez du eranai esne egoisteko beiek Brasileko zoza janduten edo ez. Eskoaleriko ardigasna, adejoneko lakon ardiekin egina izaitenan liteike. Zerbait autatu behar galdezketa hasten bagira, ez da bukatzerik, hobekitzerik bakerrik. Elikadura munduan Ez heranainitz bada, eta usu agertuak diren elementuak edo borroken bidez eta lege bidez agertzea behartuak dira, edo borondatez eta ez bortzaz aurkeztuak dira. Horregatik dut kasu berezi bat egiten, disponible ditugun informazioer eta bereziki kalitate label eta shormarker ahantzigabe nolazez diatearen placerari.